gaurkoan endaitz gazte asambleak antolaturik ba, eskuin moturrakoa alderdien gorakadari buruzko maiinguru antolatu dute hemen hementzen daian arkaitz x dugu bueno ba, honetan ba, no, ba, bideratuko duen ba, laguna, kaixo, egunon eguna Hor, bueno, ba, er, eskuine motoreko alderdiei buruz e, mintzatuko e, zareten gaurkoan, hor e, bueno, e, bereziki azkeneko e, demoralde honetan izan duten gora kadaiaz bakarrik hautezkundetan, baiz eta baitare, bueno, pizkabatan tolakuntzari dagokionez e, ikusten da Europa mailan gorakada kadaizu harri izan dutela, endaianen kasuan, dezakegu azkeneko e, Europako hautezkundetan baitare hor, irudikatu egin zela, fronte nazionala begarren indarra bezala, ori ba naiko kezka garria da ba e, bueno gusti hori aipatu horretik pixka bat aldi guztu ba azaldu zertaz eh bueno no labiatuko zoten gaurko maingurua, bueno gaurko batez ere bueno, fasismoaren igoerari igo buruz ba bat edo asalpen bat emoteko ba antolatuta uste dagoela uste bai bai da Jakinbardego dugu, ba, batzutan esaten dela la crisiagatik fasismoi igotzen dela, baina ez indugu astu ba Fasismoaren que igoiraren ba, ba, ez ba responsabilitates da la bacari crisiarena horida como echar, echar platos fuera no o sea eh, responsabilitatea bai azken finean ba, eh, gizarte ba, antolaketa Ba oso oso aula bada leku batean, askotan ba hor ikusten da fasismo igotzen dela, da ikusten da herrian ba, e, tolak eta eh sendoa den lekuetan, ba oso, oso, oso zaila dela fasismo igotzea eta da horregatik ba ego, bueno, dituguz ba gizi gora bera ba ni Catalunya misinas, Barcelona misinas, da bai bueno, Euskalerria, Euskalerrikoa Euskal ez alako bai ezagutzen da la kasua, ba orain aldian egoten diren ba, el cartas un antifascistariburuzko ba, ereduak eta nola funtzionatzen dausen ba mm. maila politiko ta sosialean me bai mm. Zan barra dugu, bueno, ba, fascismoren e, fenomenari buruz, estatu frantxesean, adibidez, fronte nazionalarekin dena azkeneko urteetan, horreako bueno, ba, normaltasun e, politiko batean e, sartu da, bai, bueno, ba, komunikade konbentzionalak lagunduta, dobultzatuta, estatu espainolean, bueno, ba, hor e, fascism, aldardi fascistek, bueno, nahiko sakabanatuak daude, baina legitimitate hori, normaltasun hori ematea horreako aldardi politiko bati, E, benetan e, zelako ondoriak izan den ditzake? Ba, izan ditzakek ondorioak, ba, itzureskoak izan ditzakek bat ere guk ikusten dugulako fren, e, Front Nacional edo Plataforma er Katalunia, Katalunian edo dausen beste alderdi eskumbuturreko e, e, alderdiak Estatu Espainiolean edo Europa osoan ikus ditzakegu direa, ba, tragedun eta korbatadun fasistak, ez da, ba mm. jartzen dute demokraziaren kareta bat, jartzen dute, ba una planta de demócratas eta orduan ba hori ikusi desakegu nola ba, e, komunikabide burguesa edo sistemaren komunikabideak nola e, alderdi hauek ba, elikatzen dituzten eta eratzen dituzten be bai eta hori oso arriskutzen izan daiteke askenean ba autoezkundak ira autoezkundak irabasten badituzte fron nasionala dibide zurengo frantsiako frantserezatuko autoezkundetan irabasten badituzte autoezkundak ba osea eske esliterateke arraro izango ba, mm, hemen egitea diktadura fasista bat ala angoberbaiten zendiresa demokratabesala gauzko unda keirabasten ba bezalak, ba e, asalpen ba, populistekin eta diskurtu populista batekin eta eskenean gelditzen dira ba ba lehenengo izango daitezke ba, marrokiak edo arabeak edo baino gero izango dire bai homosexualak izango dire bai eh, hijitoak izango direz be bai ba eh, latinamerikarrak bai izango daiteke haiek ez diezen dana edo bebai komunistak eskerrekoak edo komunistak ez, sozialistak, sozialdemokratak bai, zan daite edo zein bertzonaren kontra jodezakete jode bebai. E, e, baude eguera batzuk e, neko ezberdinat direla Euskal Herrian, adibidez, ego Euskal Herrian, bueno, ba, alderdi fastizten e, aldeko sustengoa oso minoritarioa da, e, ipar Euskal Herrian berriz, mandirak kasu batzuk non, e, bueno, ba, Euskal euskal euskal gintza ez es nu es nuke esango, es? baina bai euskal kulturarekin sensibilitatea duten bertsonak, inkluso horrakon bueno, sensibilitatea dutena, front nacionala bezalako alderde batea euskatzera, iritsi direla, es? E, bueno, ba, ikusten, de, ikusten da, baitare horretan ba, borrok antifazista indartu edo bultzatu behar dela baina euskal Darrian ez da. Claro, baina zuk esan duzu mesala, Ego euskal Herrian igual euskal kulturaen aldeko ausolana dagoen, dagoen ausolana eta igual eus ipar Euskal Herrian dagoena, esto de toda la ez ezagutzen, baino ba, nabarmenekoa da ba asko sagulagoa dela ipar Euskal Herrian, ego Euskal Herrian baino Azken finian hori ba, lehen esan dudan esandu bezala herrian tolaketa eta antolaketa popularra aula dendeku batean fasismoak igo daiteke eta hemen igual esker eskerreko Ba, alderdi edo aukera politiko bat egon nesean ba, alderdi fasista hauek hartzen dituzte haien lekua, ba, populismoa egiten igual, ba, janaria hartzen ba, hemengo etzeko ez dituzten entzako, edo igual ba, Espanya, Estatu Espainia erdagonean ata forma afektatua espola hipoteka, hipotek gengatik afektatuat dauzen diendia ba. ez dagoen lekuan haiek ba, hartzen dituzte holango lekuak edo bebai eh langabe se andausen en el carte a kitene dorango ausa ba, asken finean e, benetasko aukera politiko bat ba, batenean bat fasismoak hartzen dau leku hau eta ordun igual orre, izan daiteke, men, e, ipare Euskal daiteke hemen ipareuskalherriaren e, euskalherriaren arteko ezberdintasunaren sargatea bueno ba hitzu gusti hoiekin galditzen gara arkaitzen benetan eskermila gorean izategatik gaurkoan zu egomendatzegatik